o ala alihi, o sahbihi e gjmajnë, o manihteda bi hedihi, o stana bi sunnatihi, ila ja umidinë. Të ndëruar shikuhës, Assalamu alaikum, më rahmetullahi, më berekatuhu. Jemi përsëri me emisionin ton, që të tëtrimi i vlerave, në të cilën të të flasim për vlerat e bukura, të fejës ton, islamë, të që të mundohëmi që t'jafrojmë më pranjosh, ato vlerat të cilët janë shenë daluese islamit, me të cilat kërkohemi, me të cilat thrasim dhe me të cilat shpresojmë që njerëzit të i afrojmë më, më pranë në shtrimit të Allahut subhanehu ve teala. Vlerat islame janë veçori e botëkuptimit islam. Ne në emisione e kaluar folëm për vlerën e të vërtetës, apo e vërteta si vlerë islame. Do tham se Islami i ka ndar vlerat në tre kategori kryesore. Kategoria e parë e vlerave ishin vlerat më të larta, që janë synimi i shpalljes së Kuranit, që janë synimi i dërgimit të pejgamberëve. Ishin vlera që flasin për atë synim më të lartë që e ka njeriu në këtë botë. Folën për të vërtetën, dhe tham se ajo që e dallon Islamin ose Islami e pranon apo beson se Allahu është një Zot i vetëm që meriton të adhurohet dhe ai insiston në këtë të vërtetë, gjithashtu Islami thret që njerëzit të bindhen se Allahu është krijuesi i çdo gjë. Dhe krijimi i tij është i vërtetë. Gjithashtu Islami pohon se çdo gjë me të cilën ka ardhur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberët para tij është e vërtetë dhe njerëzit duhet ta ndjekin këtë të vërtetë. Në fund të emisionit të kaluar përmendëm mënyrat se si Arihet deri tek e vërteta sipas botë kuptimit islam dhe tham se Allahu subhanahu wa taala kërkon për njerëzit që të kthehen në natyrën e tyre të pastër. Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar njeriu dhe ai me natyrën e tij kthehet drejt besimit në Allahu subhanahu wa taala. Kthehet drejt apo e rikupton esencën se si e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala dhe gëzotimin që e ka dhonë Allahu Subhanehu Etala dhe kështu kërkohet për njerësve që e ta largojnë gjdo gjë që e pengon natyren e pastër në vlerësimin e gjirare dhe më thë nëse dëshirajmë që ne ta njohim të vërtetën rruga e parë dhe rruga më e drejtë është që njeriu ti këthehet natyres e ti të pastër ajo që e cërë në Kur'an quëtë fitra më njëra se si e ka kryuar Allahu Subhanehu Etala njeriun d në brendin e ti animin ka he vërtetë. Gjithashtu, për gjirave që e kërkohet për neve në gjurimin pas të vërtetës, është të bindemi se gjdo fjal e Allahu subhanehu e tala e shpadhur në Kur'an. Dhe gjdo hadith autentik që në mënirë të besuash me ka arderi të këne, edhe ajo shë e vërtet, e shpadhur për Allahu subhanehu e tala, me të cilën Allahu në ka drejtuar në rrugën e drejt, në e ka treguar mënirën se si duhet të jetojmë dhe mënyrën se si duhet ta madhrojm dhe ta adhurojm Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala për ne kërkon që ne të kthehemi tek Allahu xaleshanuhu dhe të meditojmë rreth shenjave dhe argumenteve të Allahu subhanahu wa taala me qëllim që të arrijmë deri tek e vërteta më e lartë e cila është në shtrimin e Allahu subhanahu wa taala dhe të jemi rob i cili angazhohet maksimalisht që të adhuron Zotin e ti dhe të largohet nga rruga e të devjuar. Pra dhe Allahu Subhanehu etar në kërna thot, Kull inna ma a idhukum bi wahida, Thuaj o Muhammed, sallallahu alaihi Un juba, unjeras, jajja, wa sallam, Un juve o ju njerës, ju këshiloj me një gjë, enteku mu lillahi, methna vë furadha, që të qoheni, në drejtim të Allahu Subhanehu etar, të bashkuar, ose të vetmuar, thumë të të fekkeru, për neve kërkohet, që të përdorim logikën, arsyën e shëndosh, e cila është e litë nguçt me natyrën e pastër, ma bi sahibi këmbi më në gjinnën, me të vërtet, i dërguari i Allahut, Muhammedisallahu aleyhi vës. nuk është i kapluar, apo nuk është i sulumuar nga ndonjë gjinnë. Pra dhej për neve Allahut Subhanehu etala, në gjurëmimin pas të vërtetës, kërkon që të përdorim logikën e pastër, e cila është, lark çdo devijimi e cila është lark çdo mbulese apo çdo pengese e cila mundon çe ta pengon logjikimin dhe arsyen është ndosh në vlerësimin e gjerë. Për vlera më të larta dhe më sublime islame është edhe vlera e të qenurit rob i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj sot do të flasim për këtë vlerë islame. Çfarë kërkon Allahu subhanahu wa ta taala prej një njeriu? dhe qëfar kuptimi ka të jesh rob i Allahut subhanahu a tala, ti në nshtrohesh, ta për ulish vetë vetën para madhërisë Allahut subhanahu a tala. Përndaj, fjalla el-ubudije në gjuhën arabe, do me thonë ku njeri ujën në nshtrohet, edhe për ulet para dikujt. Por, kur ka të bëj me fjallën el-aibade, ose ajo që në gjuhën to njëhet si ibadet, atëherë është, kulmi i nështrimit, apo pika më e lartë të nështrimit dhe Allahu subhanehu e talë, ndaj ati i cilje meriton këta, nështrim dhe përulli e ajo shë Allahu subhanehu e talë. Për ndaj, thuhët se rruga, kur është e drejtuar, kur është e pregaditur për kalimin e njerëzve, e veturave, e kafshëve, quhët tarikun muabbet, dhe më thonë rrug, e cilja është e nështruar, sepse, në përmbledhje sa njerzit arrinin deri tek qëllimet e tyre dhe deri tek gjërat që i kanë përsynim në veprimin e tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa taala është ai i cili meriton që ne maksimalisht apo deri në pikën e fundit ti na shtrohemi dhe ti përulemi duke e madhëruar Allahun subhanahu wa taala. Në definicionin terminologjik adhurimi apo robërimi ndaj Allahut subhanahu wa taala ka kuptimin si që të të shejku lë islami më temje, ibadeti, apo të jeshë robbi Allahut, kjo vej për me të cilin në ka urdru Allahut gjeleshanu, ma khalektu l'gjinnë, ma khalektu l'gjinnë, ma khalektu l'gjinnë, dhe nuk i kam kryuar njerëzit dhe gjinët, me ndonje qëdhim tjetër, përvec se të më adhurojnë mua, kuptimi i këti ajeti është që njeri ju ti nështrohet Allahut subhanahu wa ta'ala, me ndjenë të dashuris në Pra dhe i ki nështrim, në nënkupton, në maksimumin e nështrimi dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, gjithashtu edhe piken më të lartë, më kulmore të dashuris dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra dhe i nështrojnë dhe i dikuit, por në të, në atët nështrim, nuk ka dashuri, por është nështrim i detiruar, nështrim i cili është imponuar, atër e ki nështrim nuk është nështrim i vlefshmë, nuk është për ulljeve vlefshme, sepse Allahu gjeleshanuhu prej neve kërkon që ne ti nështrohem i ati plotësisht duke e shprejhur me, me këtë vej për dashurin ton dhe Allahu të subhanahu et al. Pëndaj, si shto që i hulislami temje, të qenurit robi Allahu gjeleshanuhu nuk do me thonë vetëm ti nështrohesh Allahu të subhanahu et al. Por në të njëtën kohë, ajo në nështrim nënkupton që ta ndish apo ta kesh parasysh madhërin e Allahu subhanehu e tala, ati të cilin e adhuron, edhe të adhurosh atë në mënir ashtu si që i përkon madhëris e Allahu subhanehu e tala. Pra ndaj, ky në nështrim është në nështrim i brenqëm, zemra për ullet dhe në nështrohet duke shprehur dashuri dhe madhërin të Allahu Gjeshanu, gjithashtu edhe është edhe në nështrim i jashtëm në të cilin, gjithë trupi, veprat e njerëzve i nënstrohen mallërisë Allahut subhanehu ve teala dhe veprojnë në pajtim me ato gjëra që i don prenë Allahu subhanehu ve teala. Prandaj të qeni trupi Allahut është nënstrim i plot, për ulje i plot me zemrën e njeriu, gjithashtu edhe për ulje i plot me manifestimin e jashtëm. Prandaj është nënstrim i plot, nënstrim i cili nuk ka kufizime edhe në të cilin në Allahu t'i nështrohet edhe brendësia, por edhe e jashtme Shekulli islami temje në një definicion tjetër e definon adhurimin me disa fjall që me të vërtet flasin se adhurimin dhe Allahu gjereshanu nuk duhet t'i jeti kufizuar në një aspekt por duhet t'i jetë gjithë përfshires t'i përfshin gjitha fushat e jetës Gjitha aspektet e jetës njërzore në këtë botë. Përndaj, Shejhul Islam i Blitejmi e Rahmetullahi Alehi thot, adhurimin dhe Allahu Gjeleshanuhu, apo i badeti është emër i cili i përfshin gjitha gjirat që i do Allahu Subhanehu Atale. Gjitha gjirat me të cilet është i kënaqur Allahu Gjeleshanuhu. Pa morë parësishë a bëhet fjalë për fjalë të shprejhura të shqiptuara, për veprat të brendshme, apo veprat të jashtme. Pas ta i fillon dhe i numron, disa nga gjërat që e në adhurime dhe allohë. Përndaj namazi, zekati, agjerimi, haji, sinceriteti, urdrimin e të mirë, ndalimin nga veprat e këqia, përpjekja në rukë të Allahut, subhanahu a tala, bëmirësia ndaj fqinit, ndaj bonjakut, ndaj të varfurit, ndaj ati që është uthtarë, Gjithashtu ndaj atij që është nën pronësinë tënë, ndaj skllavit që është nën pronësinë tënë. Gjithashtu mirësia dhe sjellja e mirë ndaj kafshëve, lutja, përmendja e Allahut xhashanu, leximi i Kuranit. Gjithë këto gjëra janë vepra që i do Allahu subhanahu Atal. Dhe janë me të të që Allahu wa ta'ala. Dhe vepra më të cila tash i kënaqur Allahu xhalla shanuu wa jalla jalaluhu. Prandaj, adhurimi përfshin gjitha veprat, fjalët të brendshme dhe të jashtme që do Allahu subhanahu wa taala dhe me të cilët është i kënaqur. Prandaj, prej adhurimit është edhe dashuria ndaj Allahut. Kulmi i dashurisë, atë që e them, do të thonë pika më e lartë e dashurisë në brëndinë ton duhet të jetë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se njeriu nuk do të tharrin besimin e plot përderisa nuk e don Allahun gjellëshanuhu, dhe të dërguarin e ti, ma shumë se shdo gjithë. Po para se gjithë është, dashurien dhe Allahu të në nëkupton, dashurien dhe i pejgamberi së Allahu a.s. Sepse është i dërguari Allahu subhanahu wa ta'alë. Përëndaj, pe adhurimi të është edhe, friga pe Allahu subhanahu wa ta'alë. Këthimi të ka Allahu gjellëshanuhu a gjellë gjellalu. Njerëzit, shpeshë herëhun bin rrugën, shpeshë herë largohën nga Kjo rrugë e cilë e është caktuar nga Allahu Subhanahu e Talë dhe gjyten e mekate, gjyten në gabime, në gjunahën dhe Allahu Subhanahu wa ta Allahu e Talë. Përndaj Allahu Gjellëshanuhu e ka lënë të hapur rrugën e këthimi dhe ti, e do pëndimin. U gjithë mirë e dini hadithin e pejgamberi së Allahu Aleyhi Vesalem kër fletë për gëzimin e Allahut Gjellëshanuhu a Gjellë Gjellaluhu me pëndimin e robit. Përndaj, për durimin është edhe kthimi tek Allahu xhaleshano me pendim, gjithashtu edhe sinqeriteti, cilërsia në veprë, ta pastrosh veprën tënde, lë të ta bësh atë vetëm për hir të Allahut subhanehu ve teala. Gjithashtu edhe durimi ndaj gjykimit të Allahut subhanehu ve teala, falënderimi për mirësitë, gjithashtu edhe pajtimi me caktimin e Allahu xhaleshano, bështetja tek Allahu xhaleshano. shpresa për rahmetin Allahu Gjereshanu, friga, nga dënimi Allahu Gjereshanu, gjithëta janë vepra që mund të quajnë, quajnë, quajnë, quajnë adhurime dhe Allahu Subhanahu wa ta'ala. Mund të quajnë adhurime dhe Allahu Gjereshanu, sepse janë vepra të brendshme, të zemrës dhe vepra të jashtme, jonë fjalë që i do Allahu Gjereshanu dhe me të cilët të shiknachur zotë jonë Gjeleshanu o Gjelle Gjelalu. Për ndajnë e këtë definicion e shohim se përmendën, apo insistohet, që të përfshihën gjitha fushat e jetës njërzore me veprat e mire. Përndaj, e përmendëm namazin, e përmendëm mirësin dhe e fshinin dhe dise kategorite njërzve, ma dhjën dhe i kafshëve, e përmendëm edhe atë aspekt të brenshëm të jetës njërzore, ku duhet të realizohet adhurimin dhe Allahut, ma adhurimet si kërse është në bështetjet e këllahu gjëshanu, si kërse është pajt me saktimin e Allahu xhaleshanuhu sikurse është frika nga dënimi i Allahut, sikurse është presa në mashinën e Allahut dhe veprat tjera që i do Allahu subhanahu wa taala. Nëse flasim për të qenurit rob i Allahut subhanahu wa taala, do të duhet që mos të harrojmë se këtë në shtrim dhe Allahu xhaleshanuhu mund ta ndajmë në dy kategori. Prandaj kategoritë në shtrimit dhe Allahu subhanahu wa taala apo të qenë një rob i Allahut mund të nda në dy kote, kategori. Ajo është të jesh rob i Allahut në aspektin e përgjithshëm, dhe të jesh rob i Allahut në aspektin e veçantë. Çfarë do më thonë kjo? Do më thonë se ne në këtë botë pa marrë parasysh, parasysh, ai që kemi zgjedhur apo nuk i kemi zgjedhur, jemi robërit e Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të ndalim nga sundimi i tij, nuk mund të ndalim nga gjykimi i tij nuk mund të jetojmë një jetë pa qenë të nështruar në ligjeve të Allahu, subhanahu e tala, ta në gjithsi. Përndaj, o adhurimi i për gjithshëm dhe Allahu të është, adhurimi i gjithë krijesave që janë në qi dhe në tokë. Pa marë parësisht, a bëhet fjalë për krijesa që i nështrohet, që janë bëmires dhe që adhurajnë Allahu në gjithshanhu, apo bëhet fjalë për njerës që bëjnë më kate, apo krijesa që bëjnë më kate dhe Allahu, subhanahu e tala ta qi adhurimin i përfshin edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Gjithë këta njerëz janë robërit e Allahut subhanahu wa taala. Edhe çdo gjë i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala dhe çdo gjë është pjesë e fuqisë së Allahut subhanahu wa taala. Ase nuk mund të ndodh në gjellsi pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj bëhet fjal për një nënshtrim i plot, i cili është nënshtrim i pa vullneqën, njerëzit nuk e kanë zjedhë këta, por i nështrohen ligjeve të Allahu subhanahu e tala ta dhe këtë dhojt të adhurimit i benkaimi e quen i badetul kahri wal mulk. Kjo është adhurimi i cili është rezultat i shfaqës së fuqisë Allahu Gjereshanu dhe i shfaqës së bretërisë dhe sundimit e Allahu subhanahu e tala. Ta As kushtë së ndelë, ti o njeri i cili me ndonë se une nuk jemë robi Allahut, I cili më mundohesh që ta ngrihesh vetveten dhe të shprehish se nuk ka nevojë për Allahun vetë, i e brenda ligjeve dhe sundimit të Allahut subhanehu ve tere, brenda caktimit e Allahu, gjele -gjele ky të Allahut xhela shallu xhela jalehu, ki ajr të zënti i thith dhe i cili është i nevojshëm për jetën tënde, për primarin tënde, për vazhdimin e jetës tënde, është i krijuar nga Allahu subhanehu ve tere. A mundesh të dalësh nga kjo sundim i Allahu subhanahu a tala. Ta Asësi, përëndaj është, një doj i nështrimit të përgjithë shëmë i gjitha kryesave të cjetë i nështrohen Allahu subhanahu a tala, ta i nështrohen fuqisa Allahu Gjereshanu dhe i nështrohen sundimit dhe bretërisë Allahu subhanahu a tala. Ta doj dytë, i të qeni trobi Allahu Gjereshanu është adhurimi i veçantë, apo nështrimi i veçantë i njerëzve. Kjo është vlera islame. Ky lloj i adhurimit dhe i nështrimit ndaj Allahut subhanehu ve teala është vlera islame për të cilën flasim. Ti nështrohesh Allahut subhanehu ve teala duke shpreh dashuri, duke shpreh për ulën te Allahut subhanehu ve teala dhe duke zbatuar urdhrat e tij, duke u larguar prej ndalesave. Dhe kjo apo ky lloj i nështrimit ndaj Allahut subhanehu ve teala është një nështrim i cili është veçori e njerëzve që Allahu i ka daluar me logik të shëndosh. Allahu në Koran thot, duke e përmend këtë lojt të adhurimit, O abudullaha, ma lakum min ilahin gajruh, adhurojeni Allahun, ju nuk keni zot tjetër përveç ti. Përndaj bëhet fjalë për nështrimin e veçant, për adhurimin i cili ka bashkuar, në domthan për ulën për Allahut dhe dashurinë e Allahut subhanehu ve teala dhe angazhimin që të zbatohet apo të hecet në rrugën e Allahut xha. Ndërsa algoritmi tjetër ishte adhurimi i cili është i përgjithshëm dhe për të cilin Allahu në Kur'an thot in kullu man fi ssemawati wal ardhi illa atirrahman abda ju do ji që është në qiell dhe në tokë dota vjen para Allahut, Paramashiruesit, sikur robi i tij, domethë nuk ka dalë nga sundimi i Allahut subhanehu ve teal. Prandaj, ta zgjedhim këtë lloj dy të dytë të adhurimit te nështrimi ndaj Allahut, në të cilin është sevapi, në të cilin është shpërblimi dhe në të cilin është fitimi i xhenetit të Allahut subhanehu ve teal. Do të bëjmë tani një shkfutje të shkurtër që të vazhdojmë me bisedën tonë në pjesën e dytë të emisionit. Prandaj shpresoj se do të vazhdoni të na ndihni në këtë kanal të bekuar në këtë televizion Peace TV, Allahu ju shpërbleft. Kthehemi pas ri në emision ton. Ishim duke folur për nënshtrimin dhe Allahu subhanehu ve teala. Ne tham se kemi dy kategori të në nënshtrimit dhe Allahu subhanehu ve teala. Në Nënshtrimi i cili është pavullnetshëm, do të thënë njerëzit e bëjnë pavullnetin e tyre innshtrohen lijet vetë Allahut, fuqia se Allahut dhe nuk mund të ndalin të da të dalin nga caktimi dhe nga forca dhe fuqia e Allahut subhanahu wa taala. Voi dit innshtrimi i tijte innshtrimi i vullnetshëm ku njeriu me vullnetin e tij innshtrohet Allahut subhanahu wa taala duke e bashkuar për uljen dhe dashurin dhe Allahut dhe madhërimin dhe Allahut subhanahu wa taala. Prandaj tham se për këta njerëz Allahu në Kur'an thot, inna i badi lejse leke a lejhim sultan. Kuri drejtohet Allahu subhanahu wa ta'ala, shëtanit të malkuar, i cili zotohë se o t'i largon njerëzit nga rruga e drejt, do t'i mundohë që t'i largon dhe t'i devion sa ma lark, atyre njerëzve Allahu, a vdo të shëtanit i përgjitë Allahu Gjereshanu duke folë për ata njerëz, thot inë e i badi, atë e në roberit e mi, lej se leke a lejhim sultan, ti nuk e fuqi asë forës në të tëra. Sepse ata jenë në brojtën Allahut subhanahu e talë. Këta njëra zinë ata që e kanë zgjelur dhe me vullnë jetin të e tyre, i nështrohen Allahut subhanahu e talë. E madhërojnë ata, i bëjnë i badet Allahut gjellë shanuhu wa gjellë gjelalu. Përëndaj, ata janë, si që thotë shejkhur islab, ehlu ta atihi wa vilajatihi ata janë yrzet që i binden Allahut subhanahu wa taala, ata edhe janë të mbroitur nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ata Përndaj, atajnë, roberit e vërtet çe nnshtrohen ashtu si duhet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kur flasim për të qenur i robbi Allahut subhanahu wa taala, duhet të themi se bëhet fjalë për një vlerë madhështore dhe esenciale. Sepse kjo vlerë është baza e gjitha vlerave tjera. Mëndaj, është një vlerë gjithë përfshirëse, që i përfshinë gjitha vlerë atjera islamin. Sepse, ajo duhet të jetë esenca e egzistencës njërzore, apo duhet të jetë esenca dhe piknisja e gjdove primtarije njërzore, në nështrimi dhe Allahu subhanahu a talë. Nëse njëri u këtë nuk e realizon dhe nuk e jeton jetën e ti, duke u nështruar, duke iu nënshtruar Allahut subhanahu wa taala çdo gjë e humb kuptimin çdo gjë e humb vlerën prandaj duke qenë rob i Allahut njeriu i jashton vlerën edhe veprës që e bën ndërsa duke mos qenë rob i Allahut xhe shenuhu duke u larguar ganështrimin te Allahu xhe shenuhu njeriu e humb vlerën e veprave te tij Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit njerëzve që kanë bërë shumë vepra të mira ndoshta, por nuk kanë qenë besimtar, nuk do të kjenë shpëblim të këllahu subhanahu atale. Gase e kanë humbur, apo nuk e kanë kryer, dhe tyrën kryesore, esencialet, dhe tyrën në këtë jet, ti në nështrohen, allahu subhanahu atale. Pra dhe islami, si qytetrim, islami, si botë kuptim, i thratë njerëzit dretë kësa i vlere, sepse kur të, të, të, të ndërtohet esensa dhe themeli, ashtu si duhet pas taj gjdo gjë e merë kuptimin e vetë. Gjdo gjë e merë vej leren e vetë. Dhe sa nëse humbet kjo esencë, nëse humbet nështrimin dhe Allahu subhanahu a ta'ala, atëherë gjdo gjë e humbet dhe vleren edhe kuptimin. Përndaj, Allahu subhanahu a ta'ala, me këto pejgamber që i ka dërgu, me këto libre që i ka shpal, me dërgimin e Muhammedit së Allahu a.s. dhe me shpalën që në përmjeti, e ka zbritur Allahu subhanahu a talë. Kërkon apo synon Allahu që ta ruan në tyre njërzore të lojit njërzor, që ta realizon në përmjet kësa i shpallje që dhimi mse e ka kryur Allahu subhanahu a talë. Ajo është që të jetë robja Allahut subhanahu a talë. Në dësia e kësa i vlere në jetë njërzore kthehet apo më bështetet në disa gjera kryesore. Gje e parosh, apo pohimi par, nga buron rëndësia e të qenur i trobi Allahu, subhanu e tala, ta është se shkaku pse Allahu e ka kryuar njeriun në këtë gjithësi dhe shkaku për të cina Allahu ka kryuar shdo gjithë tjetër, është që njeri ju ti nështrohet Allahu, subhanu e tala. Ta Allahu në kuran thot, wa ma e khalektur gjinne, wa l'insa illa li ja abudun, djinët dhe njerëzit nuk i kryova me ndoj një qedhim tjetër përveç që të më bëjnë i badet përndaj qedhimi i eksistences njerëzore në këtë tok oshtë që ta adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala i cilë është një i vetmi dhe i cilë nuk ka të barabart askush nuk lejohet të i barazohet Allahun subhanahu wa ta'ala përndaj njësimi i ti me gjitha loje të adhurimit pa marë parësisht ajo në ato adhurimet të zemrës apo në edhe bashkimi këtëri adhurime me dashurin e plod dhe Allahut dhe më nështrimin e plod dhe përullin e plod dhe Allahut subhanahu et ala kjo është qëdhimi pëse Allahut në ka kryuar të jetoj mjetën duke i nështruar Allahut subhanahu et ala gjithashtu të qeni të robi Allahut Gjereshanu është instinkti esencial i cili është kryuar në trupin njërzor edhe pse shumë njërës e kanë devjuar edhe pse shumë njërës e kanë bingarkuar, dhe e kanë larguar vetë vetën edhe esenës e tyre, nga rruga kryesore në tësinë Allahu i ka uzuar, me gjithat ajo mbetet në brendin e njeriut. Përndaj njerëzit kur ta humbin a uzimin e Allahu subhanahu atale, apo largohan për ti, apo jakten shpinen, dhe nuk din atëherë përshkak se e kanë blokuar, apo e kanë qkyqër, Uh, atë uh, brendin e tyre dhe natyrin e tyre të pastër atëre njëriju nuk din, as ta të sakton se kush është i adhuruar i ti, gjithashtu dhe nuk din ta të sakton edhe më njërën se si duhet të adhuron atë që adhuron pëndaj, kjo në shtrimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala adhurimi i Allahu subhanahu wa ta'ala dhe uh, veprat, me të si e ne, e shprejhim nastrimin dhe përuljen dhe dashurinë tonë ndaj Allahut subhanahu wa taala janë pjesë instinktive njerëzore. Ës janë pjesë e, e natyrshmërisë natyrshmërisë njerëzore si e ka krijuar Allahu xhe sheniu njeriu, prandaj nuk duhet të largohemi nga kjo natyrshmëri dhe nga kjo natyrshmëri buron edhe rëndësia e kësaj vlere islame, ajo është të jesh robi i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu qëllimi apo synimi pse Allahu i ka dërguar pejgamberët Se i ka zbritur librat janë që njerzit të kthehen dhe të bëhen rob të Allahut apo robërit e Allahut subhanahu wa taala. Këta shumë qartë e thot Nuhij alayhis salam në pejgamber të tjerë, o budullaha ma lakum min ilahin ghayru azruani Allah subhanahu wa taala. Ju nuk keni hu ni tjetër, nuk keni të adhuruar me të drejtë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu këtë e than edhe Hudij alayhis salam, edhe Salihu a.s. edhe Shuaibi a.s. edhe pejgamber tjetë të cithë thotë për të cithë Allahun në kuna thotë o lekat batna fi kulli umetin rasula ani abudullaha o gjithë të një buttagut edhe ne në gjithë do popull kemi drguar pejgamber të cithë thonin adhurojeni Allahun s.t. o gjithë të një buttagut kjo është porosia kryesore gjithë pejgamberë të nështrohesh dhe Allahun s.t të këthehesh Allahu Gjeleshanu e Gjela Gjelalu, dhe të largohesh nga rruga e humbur dhe e devjuar e shejtanave, të cilët fatkesisht sot adurohen nga shumë njerës. Gjithashtu, shumë nga ndodhit e historisë njerëzore janë lidhur pikërisht me këtë, me këtë gjë, me këtë e, kërkes, apo me këtë obligim që Allahu Gjeleshanu e kërkon për neve të jemi robër e të ti, sepse shumë njerës, apo shumë pejgamber, i umballafaquar apo popujt e tjera. Madje edhe ata që kanë ndollë dënime hyjnore kanë ardhur prej Allahu subhanahu wa taala për shkak se njerzit janë larguar nga kjo vlerë esenciale që kërkohet prej tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë Muhamedit pejgambert me mrekulli, me mucize. Edhe kjo ka qenë një mbështetje dhe përkrahje nga Allahu subhanahu wa taala që njerzit të besojnë. Gjithashtu ku njerzit kanë mohuar, ku njerzit janë larguar, ku njerzit janë tallur me pejgamberin, ku njerzit i kanë prgënjeshtruar pejgamberin, çka ka ndodhur, Allahu xheshani nuk ka dërguar edhe lloj-lloj dënime. A dhe këto ndodhli historike janë ekzistente, edhe evidente, edhe i ka vërtetuar dhe shkenca e historisë, prandaj këto ndodhime shka lidhen, çka është esenca e konfliktit mes pejgamberëve, a të besimtarve dhe mes jo besimtarëve, esenca e përplasjes E përbaljes është lërgimi njërezve nga kjo kërkes e pejgamberve që e ka qenë, o, abudullahe, o, që të një buttagut, adhrueni adhuru, Allahun që rëshanuhu dhe lërgohoni nga zotrat e rejshëm. Pra ndaj, Allahu subhanahu et ala, prej neve kërkon që ne të kuptojmë këtë, se shumë nga ndodhit historike, ma dhe dhe shumë, vetëm të paramendojmë, shkatrimi e gjithë njërezve në botë me vrshimën e madh në kohën e Nuhit alajihisselam, me tufanën e madh në kohën e Nuhit alajihisselam. Kjo është një dodhim madhështore. Shkaku i saj ka qenë çka? Ka qenë mohimi i njerëzve apo përqendrimi i njerëzve të Nuhit alajihisselam dhe të thirrjes së tij. Dhe largimi i tyre nga thirrja esenciale, po thirrja parimore, që ka bo Nuhit alajihisselam ajo ka qenë çeni njerëzit të adurojn Allahun jallashanuhu ve jalla jalaluhu. Prandaj kjo vlerë i ka burime të veta apo i ka bështetje të veta të këshumë synime kryesore që Allahu Gjereshanu i ka vendosur, ajo është qëllim pëse Allahu i ka kryuar njërzit, ajo është shkak pëse Allahu Gjereshanu i ka dërguar pegambert, të jeshë robi Allahu të shkak pëse Allahu në brendin tënde ka vendosë natyrën e pasta që ti të këthehesh Allahu të kuptosht të vërtetën, të apranosht të vërtetën, Gjithashtu, edhe shumë nga ndollidhët e historisë njerëzore lidhen me këtë gjë, me mohimin e njerëzve të nështrimit Allahu të Allahut subhanahu wa taala. Në fund të këtij emisioni do të flasim për disa elemente që apo për disa aspekte humane të këtij nështrimi dhe Allahu të Allahut subhanahu wa taala. Elementi i parë është se nështrimi i Allahut xhansahu e ndihmon njeriu që ta përkryen moralin e tij, sjelljen e tij ai i cili e ka realizuar në ushtrimin e plotë ndaj Allahut subhanehu ve teala me elementin e dashurisë dhe me elementin e përuljes ai njeriu do të mundohet që edhe manifestimi i jashtëm apo veprat e tij të, të, të jashtme të janë vepra që afrohen drejt virtyteve dhe që largohen prej veseve sepse Allahu xhe shenhu kur e ka caktuar rrugën e njerëzimit ku duhet të ecin dhe çën rrugë duhet ta ndjekin Ajo është rruga e vlerave. Është rruga e virtuteve, nuk është rrugë e mëkateve dhe rrugë e largimit nga nga ëh, do të them, ëh, veprat e mira dhe nuk është rrugë gjërave të këqija. Prandaj njeriu i cili arrin ta nënshtron në vetën para ndaj Allahut subhanahu wa taala, do të arrin edhe që ta përmirëson sjelljen si e tij të jashtme, moralin e tij jura sësishtë Allahu në kur anë thot, inë në salate tenha, anil fahsha i u elmunker, well me të vërtet në amazi, e largon, apo e ndalon, se fjala nehi është ndalim, e ndalon njeri unë, nga veprat e shëmtuara, edhe nga gjdo vepr, apo nga shturje, edhe nga veprat e shëmtuara, të largon, të bën që ti të stolisisht vetën, me veprat e mira, me cilësi morale të larta, edhe kështu të bëhesh më afër pranë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çdo herë kur njeriu largohet nga rruga e drejtë, edhe kur vërejmë devijime edhe në sjelljen e tij, kjo tregon apo është një shenjë e cila alarmon në devijim apo largim të njeriu nga nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çdo herë kur njeriu i dobësohet imani a të refidhon lidhë shmërija e ti, pjesërisht apo në mënirë të plotë për gjirat e dashura të kësaj dunjoje. Pa më prasërisht a bëhet fjallë për pasuri, a bëhet fjallë për famë, a bëhet fjallë për pozit, apo diçka të njëshme. Përndaj, njeriu për të realizuar atë të qedhim që e donë me të sinë është lidhur, nga qedhim e të kësaj dunjoje, ndoshta edhe bën vepra, jo të mira, ndoshta bën vepra të këqia, edhe në këtë mënirë me ndonë se do të arjin që dhimin e vendosër për atë vetë vetës e ti në këtë dunja. Por kjo është rezultat i cilit element, është rezultat i humbje se në nështërimit të njeriundhe Allahut subhanu të tarë. Zdore kurdo pësot i mani, njeriund në vend se më u lidhme Allahut lidhët me ndonje bukurit e kësaj dunja, e pastaj si rezultat i lidhë shmëris me ndonje gjë në këtë dunja, edhe si rezultat, i dëshilës të angazhohët, të arihet, ndonjë qëllim, preqëllim e të kësaj dunjoj, a e ndoshtë të bon vepra, tjera që nuk i donë, Allahu Subhanahu Ata. Gjithashtu, prej uh, aspekteve humane të nështrimin dhe Allahu Subhanahu Ata, është se, kjoj nështrim i garanton njeriut diri të plotë. Njeriut i cili nështrohet Allahu Subhanahu Ata, edhe i zbaton unat e Allahu Gjereshanhu, edhe madhon Allahu Subhanahu Ata, ashtu si duhot, ajë, e kaliruar vetveten nga gjitha prangat e adhurimeve të kota dhe nga gjitha prangat e idhujtaris. Prandaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyah thot, çdo herë kur, kur në zemrën e njeriu shtohet dashuria ndaj Allahut, çdo herë kur në zemrën e njeriu shtohet dashuria ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, shtohet edhe në shtrimit i tindëllot. Do të thonë shtohet edhe për ulja e njeriu ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. A çdo her kur të shtohet në shtrimin dhe Allahu Gjeshanuhu, përse ishtohet edhe dashurien dhe Allahu, gjithashtu edhe njëriu e arin, lirin e sinuar. Do më thonë njëriu, i cili është i lithë me Allahu subhanehu e tala, ta i ka këputur varsit e kësaj dënjoje, edhe i ka këputur bështetjet në gjirat e kësaj dënjoje. Kjo nuk do të thotë asesin se njëriu nuk duhet i merë shkacet që Allahu i ka lejua në këtë botë. Për kundrazi, ato e në ajo që duhet të realizohet është lidhja e plotë e njeriu me zemrën e tij me Allahun subhaneh وتعالى. Kështu do të lirohet. Kështu do të kupton se çdo gjë që i ndodh është caktimi i Allahut subhaneh وتعالى. Sigurisëpërmesës ne prej ashabëve i ka pasë 7 djemë dhe ka humbur një djalë. Në të njëjtën ditë ka humbur edhe një prej duarëve të tij dhe ka thënë i madhuruar çoftë, çoftë o Allah i pata 7 djemë tani njërin e more edhe në beta me 6. Gjithashtu i pata 4 gjimtyra dhe në 4 ekstremitete, ti e more njëren edhe beta vetëm, do më tonë, me 3. Përëndaj, kjo të regonë se njërihu që lidhet me Allahun, subhanu tala, është përës i që lidhet. Gjithashtu, e që shumë nëntësi, orse, e shumë me rëndësi, orse adhurimi dhe Allahun Gjereshanu hu e mbron edhe dignitetin njërzol, sepse nuk e bën ata që të e, jeton jetë të kotë jetë pa kuptim, jetë e cilë da unë gjanë, shtaz, vaj që Allahu Gjershan në Koran i krahason, njerëzi që janë larkë, adhurimin dhe Allahu subhanahu tala me kafshet, të ula i ke kele anë amë, belë huma dhalë, këta janë sikur kafshet, do shta edhe më të devijuar, për në daj adhurimin dhe Allahu subhanahu tala, ta mbron, do të mbron, dignitetin e lojit njerëzor, gjithashtu, edhe esiguron lumëturin, gjumëturin, Nuk është lumturia e vërtetë në kënaqjen fizike që shumë njerëz e synojnë. Për Kundrazi, lumturia e vërtetë është kur zemra është e lumtur. E kjo lumturi nuk mund ta ndiejë njeriu i cili nuk e ka shijuar ëmbëlsinë e, e imanit. E imanit. Prandaj, imani është ai i cili e siguron njeriu që të kënaqsi, edhe pastaj, edhe kjo kënaqsi e zemrës reflektohet edhe në këtë trupin dhe njëriju me të vërtet, dhjen një knasi, sepse është uh, i, i gëzuar dhe i luntur me zotin e ti, me jetën e ti në rrug të Allahu, subhanahu, atala. Përnda, Allahu Gjeshanu, kërë flet, për ata njërës që ja kanë këtyr shpinen, apo e në lërguar nga rruga e drejtët, u mën arra dhe anë dhikri, fa inna lehu ma ishet e ndhanka, kushja këte në shpinen, për kujtimi tim, në të cilin kryesori është ka, që të jesh robja Allahu Gjereshanu, aj do të jeton një jet të vështir, wa neh shëruhu jo me lëkja me ti ama, dhe në ditën e gjukimit, këtë njerë njer do të rinjallim të verber, edhe të thotë, o zotë, pëse me rinjallet të verber, kër në dunjo isha duke po, e kisha mundësin që të shohë, thotë, kështu të vinin argumentet e mija, e ti i haroja ata, ato argumente, dhe kështu sot ti do të harohesh. Përndaj, Gzeme e njërjut, ka nevoj për Allahun, subhanahu wa ta'ala, ka nevoj të vendosë Allahun si synim, gjithashtura dhe ka nevoj për ndihme në Allahun, subhanahu wa ta'ala, dhe për këtë pik, inshallah, dhe të flasim në emision në arshëm, me lejnë Allahun, subhanahu wa ta'ala. Allahun e lusim që të nga mundëson, që të realizojmë në shtrimin ton, dhe Allahun, subhanahu wa ta'ala, që të nga uzon në rrugën e drejtë, dhe të nga bon për e tyre, që plotësisht i nënshtrohen Allahu xhashan u hudi për ulën aty duke e shfaqur dashurinë e tyre dhe madhrimin e tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala amin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh